Üdvözlünk mindenkit a Filmbook második podcastjében, ahol maradunk a 2012-es filmeknél, mert hát bőven van miről beszélni. Itt Santino és kollégám és barátom. Szkal beszél. És az első film, amiről beszélni fogunk, a csodálatos Pókender. Te is utáltad ezt a filmet miatt megnézted? É, igen. Tehát konkrétan, amikor megnéztem az előzetest, az a legelső előzetest, akkor egy majdnem hány tudtam volna, hogy most ilyen, ilyen t lebutított divat-szarságot csinálnak az egészből. A Garfield gyereknek is a fejétől szinte így okádni tudtam a Szóval, na, tehát elég rossz véleményem volt az egészről. És aztán jöttek a többi előzetesek, jött, jött, jött, és úgy kezdte megcsinálni a kedvemet. Tehát nem tudom, találtad-e a többi előzetes, de én a, aztán a negyedik előzetes, mire ki addig, addigra, már kifejezetten vártam. Nekem is a negyedikre tetszett meg az, és uh, igen, igen, kifejezetten utáltam ezt a filmet, de nem azért, mert t csinálnak belőle, hanem már nem értettem, hogy ez a film, ez, ez ugye a rémi tíz éve csinálta meg. Minek kell valamit ributolni tíz év távolságból? Úgyhogy öt éve volt, ugye a Igen, rész. És a legutolsó rész öt éve van, ami, ami én utálom, tehát nagyon rosszul sikerült, meg félre sikeredet, de a második kifejezetten tetszett, az a kedvencem, és az első is szerintem egy teljesen korrekt darab. Nem értettem, hogy, hogy mire kell ezt ributolni. De hát úgyse tudják megcsinálni, olyan komolyabb lesz, meg persze, stb. De hát egy pokember nem lehet olyan komolyra megcsinálni, mint egy Petment. A, meg, meg, hát ugye, vegyek olyan embert, aki, aki a kezéből kilő egy hálót, hogy hagyjál már és egy gyíkot föl végig nyilak utcán. Igen, de hát a, ebből a trélerekből is látszik, meg a mi hozzáállásunkból is, hogy nagyon komoly marketingkampányt folytattak ezt, mi még itt, annyira, nagyon nem is éreztük, bár a trélereket ugye láttuk, de rengeteg póló volt, meg játékfigura külföldön, meg vírus kampány. Rengeteg pénzt áldoztak erre, mert ők is érezték, hogy ez azért egy netes, viszont a Pókemberből meg pénzt kell csinálni. Meg, hát, hogyha belegondolsz, hogy ezt hányféle verzióba adták ki most nálunk, dvd meg blu Blu-ray-ben, hát nem is tudom, utoljára talán. ment adták ennyi félébe, maszkos, meg, meg dupla lemezes, meg szimpla lemezes, meg, meg fémdobozos, és itt meg még figurák is vannak, meg nem tudom, amik, nem tudom, hogy ki fog megvenni, de ebből is látszik, hogy a Sony elég keményen odaadta magát, hogy egy 10 milliós országban egyféle DVD-n terjeszt amiből mindent meg is fogom venni. Amúgy ez van azért furcsa, mert nem is lett nagyon, nagyon nagy siker ez a film. Tehát eléggé elmaradnak a bevételei a szemrémi féle pókemberektől, főleg ha a gyártási költséggel összevetjük. Konkrétan 230 millió volt a költségvetése, és ugye ebben nincs benne a hatalmas marketingkampány, és Amerikában 260 milliót hozott vissza. 30 millió plusz bevételük volt, ami azért nem olyan sok. Bár az is igaz, hogy világszerte 752 millió a bevétel, hát az azért, tehát az, az, azért, az azért már nem Semmi, de nyilván azért nagyobb sikerre számítottak szerintem, és azért is próbálták ennyire nyomni, mert érezték, hogy. De egces... is látszik, hogy a külföldiek már megint jobban értékelték ezt a filmet, mint a benszültek. Tehát <gül> ez amerikai. Amúgy azért is érdekes ez a film, mert a Pokember első része 2002-ben, ugye tíz évvel ezelőtt, akkor még a képregényfilmek, filmek azok viszonylag egy ilyen új, nem, nem egy nagyon új dolog voltak, de még nem voltak annyira mainstreamek, elterjedtek, mint manapság. Sőt, hmm. éppen a Pokember miatt köszönhető, hogy ez. Így alakult később, és megint bemutatják ugyanazt a történetet, ez ma már nem biztos, hogy elég, egy, amikor olyan képregény, relativizáló filmek készültek, mint a Haver, vagy a watchman, vagy a, ugye a közös kedvencünk a szuper. szuper, Tehát amik megmutatják, amik tényleg lerántják a valóság talajára ezt, és ironikusan mutatják be, és hogy ezek után vegyük megint újra komolyan azt, hogy a srácot megcsípi a pók, elkezd gyakorolni a képességeit, beleszeret a lányba, rájön, hogy ő hős és legyőzi a gonoszt. És tehát... Ezek, ezek után ezt nekünk komolyan kéne venni, vagy hogy... És hát furcsa uh, dolog történ, mindkettőnkkel, mert ugyan a kritikusok véleménye az hogy előre borítékolható volt, tehát én gyakorlatilag nem olvastam, Legalábbis magyarországi igaz, igazán pozitív kritikát erről a filmről, vagy, vagy olyan elismerést, hogy, hogy ez egy jó film. Azért hát kicsit cikid előre borítékolható általában a kritikusok véleménye, tehát tudjuk, hogy hát ezt le kell húzniuk. De ez már. jellemző az egész, tehát ez bármely filmre. Igen, csak ciké hogy a, az mainstream dobásokról, címvonalta tényleg teljesen függetlenül tudjuk, hogy mit fognak mondani a kritikusok. Edentik, hogy szar lesz, és meglátjátok, hogy szar lesz, és akkor szar is lesz. Ez ilyen, Így van. Azt mondják a gyereknek, hogy hülye vagy, és hogy fél éven belül tényleg hülye lesz. De szerintem ez a film hosszabb ez, ez, ez felfolyák fedezni az emberek, főleg ha a folytatások is jól alakulnak. Uh -huh. Mert ugyanis szerintem, ha van létjú útsága egy ilyen tíz éven belül rebootnak, az csak az, az az egyetlen egy dolog lehet, ha jobban sikerül az új film. És szerintem igen, ez igen, itt igen. megtörtént. Mert a összehasonlítás elkerülhetetlen és elég vicces, mert a DVD-nek a magyar feliratos audio kommentárján beszél a rendező és a két producer, és szerintem jó, bizonyos szempontból informatív az audio kommentár, de elég ciki is vannak benne. Egyetlen egy szót nem tesznek az előző filmekről. Hogy nem akarnak foglalkozni vele, akkor meg ez egy ilyen marketing, tehát De ez ne beszéljünk róla, az. az le van zárva és beszéljünk. Viszont rengeteget dicsérik magukat és uh -huh. gyakran meg is említik azt, hogy ez jobb. Nem mondják, ez hogy viszont. minél. Ezt nem szeretem, azt mondják, nem szeretem ez a, ezt jó. az audiokommentárokat, ezt az, az ön fényezést. Attól függetlenül, hogy szeretem az előző trógiát, hát azért látszik, hogy az még mintha a 90-es években élnénk, tudom, már 2000-es évek elejét, de valahogy látszik a hozzáállás, hogy ez csak egy képeregény film, és é, egy gumízi, meg stb. Én nem különösebben kedvelem szemrémítse, annyira nem különösebben egy utálom. És az ő látásmódja nekem annyira nem is jött be. Toby Megwyerrel annyira nem volt soha problémám. Én láttam más filmét is, mint például a Wonder Boys-t, meg jó színésznek tartom. Szerintem jó volt a szerepre is, csak maga a megformálása, hogy egy kis szerencsétlen vagyok, és lúzer vagyok, és, és, és még a harmadik részben is lúzer vagyok, és, és, és, és, és, és hogy nincs soha egy jó pillanatban. sokkal jobb látni egy, egy olyan gyereket, akin, akin tényleg lehet látni a tipródást, meg, meg azt, hogy, hogy meghal már attól a tehertől is, ami, ami még akkor a vállára nehezedik, mielőtt kiderülne, hogy ő egy pókember, mert ugye mi is hogy eltűnt az apja vagy meghalt az Igen, apja vagy valami igen, és, és nem felhőtlen a kapcsolat a Dembácsiékkal se, akikkel ugye ott van, mert, mert igaz, hogy ő tanítja, de ő ezt nem tudja, ezt nem tudja felfogni, mert, mert még egy kis tínédzser is nem ez érdekli, hanem, hanem a lázadás, meg, meg az, hogy az iskolába igenis beverje a pofáját a hülye gyereknek, aki állandóan vastatja, Hát, És tényleg ezek az apró különbségek, amiket itt nézek, a, a szemrémi féle verzió az egy, egy képregény film, egy képregényes hozzáállással. Nagyon sok képregény film épp azért buki mert minden. Vannak benne ezek a kikacsintások, hogy nem kell ezt komolyan venni. Igen, is vegyük komolyan a képregényt, hogyha egy novellát vagy egy, vagy egy regényt feldolgozunk, azt is komolyan veszik. Tehát most akkor abba is lennének kikacintások, hogy hát ez csak egy novella vagy egy színdarab. Nőjünk fel, a képregény ugyanúgy egy kifejezési forma, mint akár más. Az Ellen úr valószínűleg ezért utálja a feldolgozásokat, mert ő, ő nem úgy gondolja, hogy a képregény azt... Tehát azért írunk képregényt, ez könnyen megírható, könnyen megrajzolható és, és úgyse veszik komémmel, úgyis csak tínédzserek olvassák. Szóval ezért jobb ez a verzió, mert komolyan veszi magát. És komoly kérdésekkel foglalkozik, úgy, hogy közben tud szórakozni is. Igen, tehát ez a komolyan veszi magát dolog, amit említettél, ez nem azt jelenti, hogy a film közben ne lenne vicces. Tehát vannak benne azért jó poénok, csak nem úgy, mint mondjuk a szemrémiféle verzióban, ahol a zöld manó karaktere, hát igazából rajzfilm figura szintjén sem mozgott a kinézetével, meg a beszólásaival együtt, amit említettél, hogy olyan, mintha a 90-es években készült volna a pókember első része. Hogy érdekes, hogy 2002-ben azért már a mobiltelefon is nagyon el terjedt volt. Én nem voltam egy különösebben gazdag, vagy jó mundú, vagy meg mit tudom én, de nekem is volt, pedig még gyerek voltam, akkor már mobilom. 22-ben egy... már a is volt. Így van, tehát ez nem egy, egy különleges dolog volt, és a pókember egyben mégis vezetékes telefonokat használnak, nincs se semmi vagy számítógép, vagy internet, amit, amit akkor azért már hogy használtuk, és ez egy jó dolog például ebben az új részben, bár csak egy apróság, hogy a pókembernek telefonálnia kell, okos okostelefonja van, játszik a telefonja, amikor vár a telefonon hívja fel a a néni, hogy hozzon tojást, és ezek sokkal hétköznapibbá teszik, és nekem ezek a hétköznapi dolgok tetszettek nagyon a filmben, és ezért éreztem jobban, sokkal jobban azt a képregényes érzést, ami az eredeti képregényekben volt. Én csak azokat a képregényeket tudtam olvasni, amik ugye Magyarországon kijöttek annó a 80-as, 90-es években. Azokban is, ez, tehát ez volt az egyik fő jellemző az egész pókembernek. Azt hogy lehet, hogy ezt csak mi látjuk vele, és valójában. Csak azért rakták be, mert az iPhone nak egy jó reklám volt, és... Szerintem ezt, ezt jól összekapcsolták a egy kettőt, tehát a Tinik-Tiniknek ez, ez lehet, hogy fontos, és meg is értem, mert mondom, Segén is elég sok gyerekvillától, hogy mm. az a... Cső, cucc egyfajtában ezzel, maszkál, stb. Hát így, és De nem csak az állforról gondolok, hanem például arra is, hogy tojást kell venni a nagynényének, és hogy az egyéző. Tehát a ember képlegények azok mindig tele voltak ilyen problémák, hogy a hétköznapi gondjait is ugyanolyan nehezen oldja meg, mint a szuper gonoszokkal való küzdelme. És érdekes dolog az is, hogy a Sam Raimi féle verzióban ott Peter Parker egy kurva nagy lúzer volt. És Pókember ruhát, ha felvette, akkor olyan elképesztő és lehetetlen dolgokat csinált meg, és olyan sikerszériája volt, hogy az valami elképesztő. De Peter Parkerként egy szekrénybe nem tudott berakni szó szerint egy, egy kabátot, vagy, vagy valamit. Tehát azért ez ez engem annyira zavart már akkor is, pedig, pedig még sokkal fiatalabb voltam, mint most, és nem ilyen kritikus szemmel néztem a filmeket. Meg az a sok sírás, meg rívás, amit a Toby Maguire leművel. Tehát ezzel tudom, hogy ezzel próbálták emberivé tenni a karaktert, de ezzel sokkal inkább picsogóvá tették a karaktert. Nekem ez, ez komoly gond volt. <gül> és, amikor, akkor is... és amikor Gonosz lett, akkor meg Hitler esre a haját, és egyben micsoda Gonosz lett. szervette a fekete rúgást, és végig, fú, azt a mondást, ezt úgy kivágnám. Az a, az a képregény a... filmek történt tényleg szerintem a legmélyebb pontja, <gül> Be beleveszik a Superman 3-4-et még úgy is, de, vagy a Batman és robin a Batman az, az hitel rosszabb, az, az Az rosszabb, mint a, mint a Tang. Amiért mind a kettőnek nagyon tetszett, az az volt, hogy... <kül> Könnyen átélhető volt ez a film, nagyon. Igen. A Andrew Garfield az valami elképesztően hitelesen alakított, szerintem kifejezetten jó színészi játékot láthatunk tőle, és nemcsak egy képregény filmhez képest, hanem úgy egyáltalán. Tehát ezt a 29 éves de én azzal veszettem, hogy ő egy 17 éves tinédzser, akár a mozgás rájára, akár a mimikájára gondolunk, akár arra, hogy reagált a szituációkban, és ami még nekem nagyon tetszett, azok a, és ez furcsa, mert ez volt a legeslegrosszabb hogy a filmeknek, azok a romantikus. Tehát voltak az újban. Tehát annyira aranyosak meg imádnivalóak, meg annyira lehet Hi igen, igen nagyon hitelesek. Annyira lehet érezni köztük a kémiát is, meg meg tényleg olyan, mintha 17 évesen beleesnél egy csajba, akinek te is tetszel. És, és itt hihető, és az is hiteles, hogy a, ez a nagyon jó nő, ez a nagyon jó családból származó, nagyon okos, nagyon szép, nagyon varázslatos, akiből mi is hihető, hogy érteklődik a kívülálló srác iránt. Mert nem egy loser, meg nem egy töketlen hanem egy nagyon okos gyerek. Ez valami érdekes, kicsit furcsa. Más, Így van. És Pont ettől lesz érdekes, hogy nem azok a dolgok érdeklik, amik... Az, amikor az akkori tínendzsereket. Például amikor el akarja hívni Randira és ott szerencsétlenkedik mind a kettőt, az De És ez nem, nem, nem, nem hogy nem idegesítő, hogy szerencsétlenkedik, hanem bájos. Van ilyen, így van. van. Ilyen, így és, van. és mennyire jó átélni egy ilyen pillanatot, Mega. amikor benne vagy. Át. Meg az is nagyon jó, ahogy a apóssal van az első. És ugye egy, egy nagyon komoly, nagyon férfias, nagyon határozott após, aki rendőrfőnök, tehát a város rendőr és egy kicsit szerintem a apósainkat mindig ennek látjuk. Dennis Liri, akit a meg sorozatból ismerhetünk, ő kapta a legjobb beszólásokat is. Az a Tokió polgármestere beszólás, hát én azon, azon szétrágtam az agyama. Igen, meg amikor az első csókjuk történik, és az anyja félbeszakítja őket, és azt mondja, hogy de most. És még arra sincs idő, hogy normálisan elbúcsúzzanak, mert ott sasolja őket, az mennyire életszagú, mert tényleg ilyenek, hogy a lányomat próbálja becserkészni ezzel senkihez, nyikvai is. A gyerek, aki be van verve a képés, és úgy van ott az első vacsorán, és még kisin öltözve, tehát érzelmileg tökre be van minket, és közel hozzák minket. És szerintem a timikorosztály is így, és hozzám, nekik is tetszik a film. Nem csak nekem, aki már azért idősebb vagyok, mint És szerintem ez fontos, hogy. A másik dolog meg, hogy nem annyira direkt, mint a, a szemlémi féle változat. Tehát ott meg volt szó hogy most ez jön, most az jön, most mindenki kimondja, amit érez. Itt finomabban folynak a cselekmények, finomabb összefüggések vannak, például a között, hogy a Peter Parkert megcsípi a pók, Megalázza a gyereket, aki, aki szivatta. Emiatt veszekednek utána a bánbáccsival, és akkor utána, emiatt történik a egész halális. is. Tehát ezek így ilyen sorszerűen, véletlenszerűen összefolynak, és ez ennyire szépen nem volt megcsinálva. De tehát de a a, a csaj tetszett neki, sem emiatt akart lenni a sportkocsit, és emiatt elment, birkózni. nek. Az annyira örülök, hogy például az kimaradt ez a birkózás. Igen, amúgy annak, én is, mert így is. Tehát nagyon sok minden hasonló dolog megvan. Tehát szépen párbálíthatnánk a párjelenteket igazából a rémi szerintem itt nagyon jól látszik, hogy mi a márkweb álláspontja ezzel a filmmel, és mi a szemrémi álláspontja. Amikor ugye valaki meghal, és nem tudom, hát ugye ne forduljon elő ilyesmi, de hát elkerülhetetlen, hogy valakink meghaljon, és én nekem még soha nem halt meg úgy senkim, hogy egy, egy, egy fél percben még, még tanácsokat adjon nekem az életre. Tehát, nem, a halál az olyan, hogy meghalt, és kész, és nem tudsz vele többet beszélni, mert, mert csak a fejéhez kap, agyvérzést kapott, vagy, vagy mondjuk szétlőtték egy golyóval, mint a Szuperben is fél agy kilátszik és, és Uzzaz, kész, ennyi, és, a, és az utolsó emléked annyi, hogy, hogy egy kurva nagyot veszekedté vele, és még csak bocsánatot se tudsz tőle kérni, mert meghalt. És tessék, ott egy újabb teher a válladon. És ez, ez kibaszott jó a Mark féle verzióban. És ha megengedsz egy kiegészítést ezzel kapcsolatban, akkor annyit hozzátennék, hogy az is nagyon jó, hogy itt látjuk, ahogy a, a rabló lelövi Benbácsit. Igen, igen, igen. Tehát ugye a a Pókember 3-ban megtették azt a eléggé mítosz dolgot, hogy hát igazából nem is az az ember ölte meg Benbácsit, mint aki tényleg, hanem, hanem volt ott egy másik, és akkor az, aki később homokember lett, és ezzel az egész Pókember létjogosultságát tették tönkre. Itt ezt nem fogják tudni megtenni megint, mert láttuk, hogy kilőtt Igen. Ami szerintem még jó pár jelenet, és jó példa arra, hogy miért jó. Illetve miért jobb az új, ahol láthatunk ugye egy a eredetiben, itt pedig láthatunk egy kosárlabdás jelenetet, és szerintem sokkal a viccesebb. Igen, igen. És nem annyira kemény, hogy most akkor ők elkezdenek bunyózni, még neki ne ront három srác, és akkor ott el össze-vissza. Ez, ez szebben van megcsinálva. Alapvetően azt se értem, hogy miért baj az az embereknek, hogy ilyen tini filmet csináltak a pókemberről. Könnyen jön pókember egy tini. Tehát ő úgy lesz szuperhős, hogy középiskolás. És az Endrugár ugye 29 éves, én csak azért imánkodok, hogy minél előbb csinálják meg a trógiának a másik harmadik részét, mert az ember ugye öregszik, és 30 éves korában elveszti azokat a jegyeket, ami a fiatalságára leginkább jellemző. Tehát, tehát 20 és 30 között még simán be lehet nyelni, hogy valaki 17 éves vagy 19, hogyha kicsit minkelnek rajta, meg hogyha jól is tartja magát, nem alkoholizált dragozik masszívan, de 30 év fölött már az egy kicsit kemény. Nem tudom, hogy minek körülnék jobban ha mondjuk maradna ez a Gwen is, mert az Emma Stone is nagyon jó voltám, tehát nem csak a Garfield. Tényleg ebben a filmben mindenki jó volt. Mondjuk de a Mark Webb víziójában azért megnéznék egy Mary Jane-t is. Nem hm. lehet még egy fekete macskát is. <gül> Amúgy lesz Mary Jane, mert már bejelentették, hogy ki lesz a Mary Jane a következő részben, és hát én valami kimondhatatlan örültem neki. Ugyanis a Shillian Woodley lesz, ugye, akiben én gyakorlatilag az utódokban, amit az év legjobb filmének tartok, én beleszerettem a banőbe, vagy a mert elég fiatal. Szerintem szenzációs méridzsé lesz, és újabb bizonyíték annak, hogy a Mark milyen hihetetlenül elképesztően jó érzéke van a színészválasztáshoz. Tehát én erre megvárom a második részt, szerintem elképesztően jó lesz. Szegényem, azt túl Valószínűleg igen Spoiler, spoiler de, de ez, ez a leghíresebb momentum Az egész pókember mítoszban És szerintem a Mark Webb nagyon jól ki fogja tudni használni mert, És az Emma Stone is nagyon Nagyon fogjuk sajnálni, amikor meghal Mert annyira jó, és annyira élő személyiség Nem, nem egy ilyen Mert azért a Kristen Dance az első részben Még valamennyire szerethető volt De ott, ott se volt más, mint egy ilyen jó csaj a szomszédból de, de ő szerethető nem volt igazán. Hát az annyira nem is a régi verziót, azért az a az jó volt ott. Is. Az az nagyon ja, jó. Hát azért, az ja, igazából, azért azért ha a párba állítjuk a dolgokat, akkor ott emblematikusabb és Igen. szebb a csókján, mint itt. De itt meg annyira aranyos, és annyira szerethető az első csók, Igen, és annyira ennyi. sokkal valószerűbb. hogy. És Igen. ezekért a valószerű dolgokért lehet azt mondani, hogy ez egy realisztikusabb pókember. Igen, de mondjuk akkor jön egy ilyen ember, és van bele egy bunyok és azért én szeretnék egy-két szót szólni a filmnek a, hogy mondjuk, oldaliról is, tehát szerintem vannak negatívuma is. Például, hogy vannak benne ilyen mostanában nagyon divatos blöffök, mint mondjuk a közös nagy kedvencünkben, a Prometeuszban, Például ebbe a filmbe is felvetik nekünk az elején, és nagyon sokáig lebegtetik ezt az eltűnt szála. És emiatt reklámozták úgy, ami nagyon nagy pofátlanság, hogy Antólsztori. Ja, Na azért kérem szépen, tehát amikor pontról pontra megegyező jelenetek vannak, mint az előző filmekben, akkor ne reklámozzák úgy, hogy Antólsztori. Ezzel az egész szőlőszál az világon semmit nem kezdtek. Semmit. Lebegtették az elején, és nem volt vele a világon semmi. Ez felépítette a, majd a következő szószómi. Lehet... Mint a Sherlock 2-ba, ugye lebegették a Moriarty szállat és a másik részben Le Lehet ezt mondani. De, de ez tényleg ez nem, ez nem a bluff, legszerencsés. Bluff volt, hogy meg a trailerekben. Na, ez a, akkor ami igazán jó ilyen lebegtetés és a folytatás az inkább az Oscorp száll, hogy Norman Osborne. Mi lesz. Nem véletlenül ölnek belennyi pénzt ebbe a filmbe. Tudod, ki volt egyébként a rémi filmekben az abszolút legjobb, aki, aki tényleg tök hitelesen? J. John James Hát jó, ő is, de aki, akinek tényleg tök jó volt az alakítás, és nem tudok belekötni, még úgyse, hogy a Sam irigálta, a James Franco, ő a tökéletes Harry osból. Kíváncsi eztek, aki fogja eljátszani az ő szerepét, ha lesz. Le. Ő például, ő bele nem tudok belekötni, ő, ő neki szabály vadászom azóta is a filmét. A James Franco az messze legjobb színész az egész uh, régi pókember trilógiában, csak hát nagy fájdalom, hogy a harmadik részre hogy elcsözték a karakterét. A Tehát én olvastam az eredeti pókember képregényekbe, hogy mi történt a Harry osborne nal és valami baromira jól jelenteket és drámát írtak hozzánk, de ne, még még annyit tennék hozzá. Az új az embernek az hogy nem voltak rosszak azért az akciójeletek ebbe, ebbe az újba, se, de azért a kettőben, meg a háromban ennél sokkal jobb akciójeleteket láthattunk. A háromnak rengeteg hibája van, én ismerem, de nekem az egy ilyen bűnös élvezet, és az akciójeletek azokban hihetetlen. A homokemberes punyók, a CGI munka az valami zseniális. Ahhoz képest itt egy visszalépés van. Oké, okay, kellenek az akciójeletek, ebben a filmben kicsit másra kellett fókuszálni, vagy csak én fókuszáltam? Másra Peter Parkernek a. Mm -hmm hogy mi zajlik ebben srácnak a lelkében, is. és ha ezt nézzük, én, én még lehet, hogy ennyi akciónéletet sem akartam volna ebbe a filmbe. És szerintem tök jó akciónéletek vannak benne, mert talán a, a Sterlingnek az élete legjobb ója van, amikor ott a, az iskolában egy egymást, és az a zene, és közben meg törik szét minden a hát. Fú, hát az, az, az nagyon jó. És az ilyen jelenetek miatt nagyon szerethető ez a film. És még valami, nagyon jó ebben a filmben, az árnyalt konfliktusok. Gondolok itt például arra a dologra, hogy ott van ez a gyerek, aki elvesztette a szüleit, elvesztette a nagybátyát, és megpróbál valahogy igazságot tenni, és bosszot állni, és harcolni a bűnözők ellen, és akkor fokozatosan észreveszi, hogy ez nem annyira jó. Hát ott van például a rendőre, a kapitány, aki szintén a bűnözők ellen harcol, törvényes eszközökkel, és ő ezért bűnözőnek tartja, úgyhogy erről nem tud. Tehát mind a két karakternek igaza van a maga szempontjából, és szerintem egy nagyon szépen árnyalt konfliktus. Igen. Nem rágnak a szánkban mindent ezzel kapcsolatban, hanem ezt csak úgy érezhetjük, és érdemes ezt a filmet akár többször is megnézni, hogy ezeket a kis finomságokat észrevegyük Igen. benne. Nem tudom, neked van-e külön kedvenc jeleneted a filmben ami, ami minden más felett van. Nekem az a jelenet, ami amikor kimenekíti a gyereket a lángoló autóból, ami alapvetően egy cliché lenne, de itt annyira gyönyörűen meg van csinálva, akár a látványt nézzük, akár a forgatókönyvet, akár a színészi játékot, akár a zenét, és közben az egész egy gyönyörű metafora is arra, hogy a srác elvesztette a szülét, mert kimenekíti a gyereket, visszaadja az apjának, és maszk van rajta, de mégis érezzük azt, hogy hogy ő tudja, hogy neki soha nem lesz ilyen pillanat, mert a nevelő apja is meghalt, meg az apja is meghalt. És soha nem lesz ilyen, hogy az apja őt át fogja ölelni, miután egy életveszélyes helyzetbe került. És szerintem ez a film fordulópontja és mert amúgy ez csak egy epizód lenne. De itt van az, amikor bosszúálló, hülye gyerekből valóban egy hős állik. Viszont a cgi még beszél már egy kicsit, mert ugye neked az annyira nem tetszik, 230 millióba került ez a film, és annyira nem látszik a filmben. Nem, nem a világ legjobb cgi láthatjuk. Ilyen téren egy kicsit ez kevés volt. Nem tudom, nekem nem tetszik egyik megvalósítása, főleg az, hogy nem kifejezetten egy kizárólag gíkot láthattunk, hanem lehetett mögötte látni az embert. De leginkább azt tetszett benne, ahogy ez az átalakulás, kicsit így kafkát idéz, megtörtént, hogy mennyire esendő ez az, ez az ember, hogy úgy lesz gonosz, hogy végre nem, nem azért vagyok gonosz, mert mindenáron gonoszkodni akarok, hanem egyszerűen hanem ő ezt látja jónak, ezt látja helyesnek, és annyira vágyik valamire, mert ugye nyomorék, ugye hiányzik a félkarja, ez az ür... Ez, ez nagyon jó többlettel töltötte meg ezt a karaktert, És itt is látszik a webnek a víziója, meg a, a törzetmesélése, hogy szavak nélkül kifejezi, hogy, hogy mennyire vágyik ez az ember csak arra, hogy is legyen karja. Vagy például az a nap lemente, amikor vörösbe láthatunk mindent, és, és tudjuk, hogy megtörtént a katasztrófa nélkül, hogy valójában láttuk volna. Érdekes az a párhuzam, amibe így sikerült összehozni a film történetét a a történetével, mert Geek ugye elvesztette a karját a <coughs> Kurt Connors, Pitő, vágyik. Peter elvesztette a szüleit, és ő meg erre vágyik. Mind a vágynak valamire, és mind a kettőknek megvannak az eszközeik, és mind a ketten megpróbálják valahogy pótolni ezt a hiányt, meg ezt az űrt a lelkükbe, ami, amit ez jelen, És szerintem azt nagyon szépen állították párhuzomba. Igen. És szerintem lehet, hogy ezért nem tetszik egyébként sok embernek. Még szintén, mert nem látják benne ezeket a pusztogatókat, minden a fúlak a A legtöbb képregény film fekete-fehér, hogy te gonosz vagy, dögölj meg. Én vagyok a hős, én vagyok a jó. Ugye ott van a metró a Fókember 2-ben. Hát, leesik róla a maszk, elájul, és az emberek körbehordozzák, a karjukon leteszik a földre, és a kisgyerek mondja, hogy. Nem fedjük fel a titkodat. Persze, és nem. ez senkit nem zavart, mert jó, hogy ez egy képregényfilm, ez belefér. Szerintem nem fér bele. Tehát azért ezek is valamennyire mi alapulna, alapulnak, és mindegyik filmben szinte az első részben is volt egy ilyen a Város Kiápókember mellett című jelenet, és az elsőben szinte nevetséges volt, a második Bagicses. Ebben az új filmben mindenki azt mondja, hogy milyen rossz, meg micsoda Gitch, meg stb. Most komolyan itt megmenti egy apának a gyerekét, és ez az apa jobban van ezekkel a daruk kezelőkkel, és segít a pókembernek, hogy oda jutni A céljához, mert benne volt a híradóban. Meg van indokolva, szép kiállítása, de ez egy nagyon szép jelenet volt, és nem egy olyan ordító gics, mint a második. És én nem értem, hogy az emberek ezt nem érzik ezt a kiszt. azt a hitet, hogy ebben a városban nem csak önzés van, meg mocsokság, és kinek mutatja meg az arcát, megmutatja egy gyereknek, és megmutatja annak az embernek az arcát, aki a jövendő belis. Bocs, bocs, na úgy nem megmutatja, véletlenül veszélyes. És akkor ez a koron meg, hogy elmondja a szerelmének, könyörgöm 17 éves rács, szerelme, és ilyenkor, nem tudom, emlékeztek el rá, amikor tizenévesen vagytok szerelmesek valakibe, akkor mennyire oda vagytok érte, és ha van egy közös titkotok, az a világ egyik legnagyobb dolga. És szerintem ez tök hitelesen van ábrázol, hogy elmondja neki. Rájöttem, hogy pregényekből van hiányosságom, és olvaslom kell egymást. tudom az összeset, akkor. Hát szerintem ennyit akartunk elmondani Igen. a filmről. Nagyon jó film, alulértékel, nézzétek meg.